William Shakespeare Zkrocení zlé ženy Přeložil Martin Hilský Rozhlasová úprava a dramaturgie Jana Paterova Režie Markéta Jahodová Už nenaléhejte. Jsem pevně rozhodnut a vy to víte. Neprovdám mladší dceru, dokud se nenajde ženich, taky pro tu starší. Oba vás znám a oba jste mi milí. Ten, kdo z vás dvou má rád mou Kateřinu, můj vřelý souhlas má se o brát. Spíš se s ní prát. No mě je moc prudká. Chcete jí hortensí, dám vám přednost. Hm, Vřele, díky, Grémi, rád se ji vzdám. A vy ke mně připustíte, otče? Cítím se jako na dobytčím trhu. Šviháka chce, co se švihal by jí, až by byla pak laskavá a vláčná. Můžete, milý pane, klidně spát. Nic s vámi nechci mít a kdyby snad vám zachtělo se, mojí něžné péče, majznu vás židlí po hlavě a hned vás, že nepoznává svět. Před to fůr ne, pane, chraň. To není ženská, ale lítá A Ať naplní se, páni, co jsem řekl. Biančinko... Bianko, hybaj domů, hýbaj. <háh> A neměj mi to za zlé, Děmenko, já tě mám přece pořád stejně rád. No jo, náš mazánek, fňuk, fňuk, fňuk, ráda si zabrečí, proč? To je fuk. Vašemu přání podvolím se, pane. Knihy a hudba, ať jsou mými druhy, budu si o samotě číst a hrát. Hmm. Musíte být tak přísný, signore. Hmm. Má Bianka trpět za to, že ji chce? Ano, signore. Hmm. Zavřete radši tuhle dňávlici. Pánové, prosím, klid Jsem rozhodnut. Tak je jibaj domů, Bianko. Nejvíc má ráda, aspoň pokud vím, hudební nástroje a poezii. Najdou se, doufám, hodní učitelé, co zušlechtí tu její mladou mysl. Kdybyste o někom snad věděli, řekněte mi to. Moudré muže s tím a nechci skrblit na vzdělání dětí. Zbohem, ty Katezino počkáš tady, musím si ještě pohovořit s Biankou. Já, že mám čekat? Já? A najustně ne. Budou mi říkat, co a kdy a jak, co jo, co ne, co nejdřív a co pak. Cha! Jen táhni a třeba do pekel. Štěstí nám tady zrovna nekvete, mortenzio. Ale co? Společně utřeli jsme hubu, a společně přečkáme ten půst. Mějte se dobře. Nicméně, z lásky ke své milé Biance, kdybych náhodou někdy natrefil na dobrého učitele, doporučím ho jejímu tatínkovi. A já učiním to tež, pane Grémio. Dovolíte ještě slovíčko? Třeba, že povaha našeho sporu nám doposud bránila, abychom táli za jeden provaz... Pozrelé úvaze, již se týká nás obou, myslím, že vím, jak by z nás znovu mohli být šťastní soci v bíjančině hlasce. Chce to především jednu věc. Jakou? Mluvte. No přece najít manžela pro její sestru. Vy si vážně myslíte, Hortenzio, že se najde blázen, který by se chtěl přiženit do pekla. <hým> ani peníze jejího tatíka ho tam nedostanou. Ale pane Grémio, vy ani já to její řádění nesnášíme. Ale po světě chodí dobráci, kteří by ji brali takovou, jaká je, a peníze navrch. Já nevím. Než její věno, radši bych se za stejné peníze nechal každé ráno zbičovat na praníři. Těžko si vybrat, že jo? Ale poslechněte si tohle. Oddělili nás oba od Bianky. Fajn. Tím ale nás oba dali dohromady. My dáme Biančinu starší sestru dohromady s nějakým mužským. Fajn. Čím se znovu oba dáme dohromady s Biankou. Fajn. A začneme znovu. Draha Biank. Hmm. Kdo chce kam, Pomozme mu tam. Komu se nelení, tomu se zelení. Odvážnému štěstí přeje. Pravda vítězí. No co vy na to? Fajn. A nejlepšího koně v celé padově dám tomu, kdo by ji chtěl, aby přicválal a honem si ji vzal. V kostele i do postele a hlavně z domu. Fine. Fajn. Fajn. Korálové Ješ vonným dechem mámí všechen vzduch. Musím ho rychle vyburcovat stranzu. Lučenci, jo, proč mě rušíš, tránio? jo? Láska vás zasáhla jak blesk, můj pane. Z čistého nebe, je to vůbec možné? Než jsem to poznal na svou vlastní kůži, přísahal bych, že ne. Leč je to tak. Stál jsem tam... Stál a ně mě přihlížel, až s toho láskou o ně měl jsem sám. A teď ti řeknu zcela bez okolků, že schořím, uschnu, umřu, zajdu, zhynu, když nezískám tutolik cudnou dívku. Poroď mi, Tránio, já vím, že můžeš. Tránio, pomoz, já vím, že víš jak. Tak toužebně jste zíral na tu devu, že vám to hlavní možná uniklo. Roberte se, můj pane, chcete-li ji získat? Napněte svůj všechen vtip. Taková fúrie je její sestra, že dokud otec té se nezbaví, musí ta vaše doma žít jak pana. A aby zatrhl tipec nápadníkům, drží ji pod zámkem, jak ve vězení. Ach, tránio, jak ukrutný to otec. Však nepochybně zaslechl si také, že pro ně hledá schopné učitele. A vy už tuším máte jistý plán. Mám Tránio, to vy se hodláte ujmout té uměnchtivé děviže? Správně. A může mi to výjít, ne? Nemůže. Protože kdo bude tady v Padově hrát vás, syna Vincencia. Starat se o váš dům, číst vaše knihy, přátele, vítat, hostit krajany. Přestaň s tím Tránio. Já už to mám. Ještě nás nikdo tady neviděl a podle tváře nikdo nepozná, kdo z nás je sluha a kdo pán. Tak poslyš, ty budeš dělat pána místo mne, starat se o dům, společnost a sluhy. Zatímco já, já budu někdo jiný. Florentian, Benátčan či prostý pízan. A čekat není na co. Sundej kabát a vezmi si můj klobouk a můj plášť. Co se dá dělat, nemám na vybranou. Ve všem vás musím, pane, poslechnout. Klad mi to přece na srdce váš otec. Ve všem mu výjdi vstříc, řekl při loučení. Myslel to asi tenkrát trochu jinak. Budu rád, Lucencio, protože mám Lucencio rád. A Lucencio bude rád otrokem. A taky protože má rád. Však já dostanu tu dívku, co jako kouzlem spoutala můj zrak. Biondelo, tady se Kde pak vězíš, co? Já, já, spíš v čem to vězíte snad vy? Vzal Tránio ty šaty vám, vy jemu, či byla snad tak rádež vzájemná? Nažerty není, chlape, vhodná doba. Chovej se, jak to žádá vážná chvíle. Tránio, aby zachránil mi život, vzal si mé šaty, dělá, že je já, já, abych unikl, dělám, že jsem on. Vádce jsem zabil, Chvíli po přistání jistého člověka. Teď po mně jdou. Si jeho sluha, chápeš? Dokud já nezmizím odsud někam do bezpečí. Rozuměl jsi mi? Já? Ani zamák, pane. A opovaž se mu říct trány, jo. jo, je teď lučenci, jo, jasné. No, to jsi polepšil. Já bych chtěl taky. K tomu já přidám taky svoje přání. Z té mladší dcery, ať je vdaná paní. Ne kvůli mě, však kvůli pánovi, ať kdo je, kdo se nikdo nedozví. Pro všechny lučenci, jo, jsem tvůj pán. Trány, jo, jenom když jsem s tebou sám. Poslední přání mám. A vím, co říkám, budeš hrát, trány, též nápadníka. Bianku si namlouvej, proč neptej se mne. Důvody mám moc závažné i jemné. čas se s tebou loučím, Verono. A tady v Padově chci navštívit všechny své známé, hlavně Hortenzia, přítele nad jinémi drahého. Tohle je, tuším, zrovna jeho dům. Zabouchej na vrata, Bůž Dneska je zabouchnuté, kde kdo, pane. Ovšem, když se zabouchnou vrata, tak je to teda rána. Zabouchej mi na ně, pořádně. To jsem vám jednou. Pořádně bouchal a bouchal a bouchal, Ať jsem to zbouchal. Taková zbouchnutá vrata jsou ještě větší rána než zabouchnutá, to mi věřte. Koukej mi zabouchat, ty mezuláne, nebo já zbouchám tebe. To si dáme. Kdo to kdy jen viděl, to je teprv rána. Prej nejdřív vrata, teď mám zbouchat pána. Nebo zbouchá on mě? Bude to, chlapé? <tý> on nechce bouchat na to recept. Známe, nastav teď uši. Trochu zacinkáme. A a a a a a a můj pán se zblázil pomoc, kde do? Já? Kuž a buž. No to se povedlo. Co pak se to děje? Můj starý známý Grumio a můj drahý přítel Petručo. Jaký dobrý vítr vás přiváz, vaší Veroně, až k nám. Ten vítr, co nás žene do světa jít zaštěstím, co doma nekvete. Zkrátka a dobře, signore Hortenzio, má se to se mnou takhle. Otec zemřel a já se vrhl do bludiště světa, abych se oženil a měl se dobře. V kapse mám peníze a doma statky a tak se dívám, jak se točí svět. Něco bych pro vás měl, můj Petručo. Říkám vám ale rovnou. Je to sáň. takže dík od vás za to nečekám. Peněz má pravda spousty, jako slupek. Nerad bych ovšem vám tu věšel na krk ty žoky peněz istou megero. Jen žádné strachy, pane Hortenzio. Přátelé jsme a stačí nám pár slov. Jak cinkne zlato je mi doženění. Jestli ta nevěsta je při penězích... I kdyby byla šeredná jak noc, stará jak sibila a hádavá, jak Sokratova, Xantipa. I víc já si ji vezmu. Jmění všechno mění a bez jmění, štěstí v lásce není. Jasná přímá, chlapská řeč, pane. Říká vám tu, že když mu dáte zlato, ožení se třeba s koštětem. Jmění všechno mění. Zlata, pravda, pane. nám jednu dívku zrovna k nakousnutí. Peněz má spousty mladá a krásná, ze skvělé rodiny, no co chtít víc? Hmm. Jen jednu vadu má ta vzácná dáma, ta vada ovšem vydá za tisíc. Hádavá je a drzá k nesnesení. Fúrie je to, dračice a sáň. I kdybych neměl, řeknu vám co do úst, já bych ji nechtěl zadůl plný zlata. Křivdíte zlatu, pane Hortenzio. Řekněte mi jen, kdo je její otec a já už si ji Hortenzio poddám, i kdyby byla samý hrom a bles. Baptista Minola je její otec, velice zdvořilý a milý pán, a Kateřina jmenuje se ona. Tu fůry ji zná celá Padova. Dcerunku neznám, otce ale ano, neboť znal mého zesnulého otce neusnu dneska, když jí neuvidím. Nemějte mi to za zlé, Hortensio, sotva k vám. Přijdu, zase letím pryč. Leda, že byste mě k ní doprovodil. Nen ho nechte jít za ní, pane, dokud je správně nažavený, Kdyby ho znala tak dobře, jak ho znám já, hned by věděla, že na něho je i ten její jazyk krátkej. Může mu nadávat třeba do aleluja, s ním to ani nehne. Ale až on spustí triky tý své rétoriky, to bude tanec. Už se těším na ty figury. Vezme to skočmo. uvidíte. Bude s ní skákat a skákat a skákat, až jí celou uskáká. Vy ho neznáte, pane? Počkejte, Petručo, já musím s vámi. Ten baptista má ještě jeden poklad. Pod zámkem střeží klenot mého žití svou nejmladší, svou krásnou bianku. Zavřeli ji přede mnou i ostatními, co se mnou v lásce oni soupeří, protože myslí si, že není možné, aby se někdo dvořil Kateřině. To pro ty vady o nichž byla řeč. Tak nařídil, že nikdo k Biance nesmí. Dokud se jeho lítá, Kateřina nevdá. Kateřina lítá? Kdo to od ní schytá? Tomu říkám titul pro nevěstu. Prosím vás o laskavost, Petručo. Vezmu si přiměřeně skromý šat. A vy mne uvedete k Baptistovi a řeknete mu, jak se vyznám v hudbě. On si mne najme co by profesora a tím trikem dostanu se k Biance a nerušeně jí pak vyznám lásku. Ohledněte se, pane, někdo přišel. Trso pak, grumio, grémio je to, můj sok. Petručo, honem, stoupněme si stranou. Hmm. Féšák a milovník, no jedna radost. Výborně, Kambio, seznam knih je v pořádku. Co hodláte s ní, prosím, probírat? Ať už to bude cokoliv, můj pane. Vaši věce budu hájit výmluvněji, než byste u ní pořád byl vy sám. Zdravím vás, signore Grémio. A já vás též, signore Hortensio. Víte kam? Mám namířeno k panu Baptistovi. Slíbil jsem, že se poptám po někom, kdo by mohl učit jeho krásnou bianku. A náhodou jsem připad na mladíka, co jako stvořený je pro ten úkol. Vzdělaný je a zčetlý v poezii jakož i v dalších důležitých knihách. A já zas, pane, právě potkal pána, co slíbil mi, že dodá hudebníka, čímž dokáží, jak moc mi záleží na mojí drahé, milované biance. Na mojí drahé, milované biance? Já tomu říkám směnka v bance. Teď nebudem si dávat trumfy v lásce. Když poprosíte, pane Grémio, řeknu vám zprávu dobrou pro nás oba. Zde tento pán, s nímž náhoda vedla, je ochoten, když dohodneme se s ním, požádat o ruku zlou Kateřinu a vzít si ji, když věno bude vlídné. Vy si tu šelmu vážně chcete vzít? Vážně. Já bych ji vzal spíš po hlavě. Proto jsem přece tady, pánové. Ta troška rámu sumy neuškodí. Což neslyšel jsem nikdy zařvat lva? Což neslyšel jsem vychrem duté moře běsnit a žvát jak rozkacený kanec? Což neslyšel jsem hřímat hlavně děl a nebe dunět burácivým hromem? Což neslyšel jsem vřavu bitevní? Polnice břeskně troubit, koně ržát, rachotit bubny, bum, bum. A já, že mám mít strach z té vaší ženské? Musím vám říct, pane Hortenzi, jo? že toho pána seslalo nám nebe. Pánové, dobrý den, že jsem tak smělý. Jak dostanu se, kdo pak mi z vás poví k signoru Baptistovi Minolovi? Co má tu dceru? Krásnou? navdávají. Máš pravdu, Věru, jdeme přece za ní. Tak moment, pane, myslíte tu mladší? Nevadí vám to? Já mám mladší, Radši. Tu moji saň však nechte na pokoji. Co bych s ní dělal? Přece mám tu svoji. Trány, održ se. Na slovičko, pane. Jste nápadník. A je to zakázané? Nápad bych měl. Snad vám to nevadí. Poslyšte, pane, já vám poradím. Koukejte zmizet. Vykličte mi cestu. Upíráte mi právo na nevěstu? Ona je, pane, moje vyvolená. Ona je, pane, moje vyvolená. Pánové, prosím, buďte džentlmeni a trpělivě vyslyšte mne. Baptista přece vznešený je pán a mého otce také chová v úctě. Čím jeho dcera je krásnější, tím přirozeně víc má nápadníků. Když Helena jich měla na tisíc, tak, Biance, přejte o jednoho víc. A tím je, pánové, pan Lučencí Výborně, Tránio. Vážený pane, rád bych se vás zeptal. Zda jste už viděl baptistovu dceru? Ne, pane. Slyšel jsem však, že má dvě. Jedna je proslulá svým jazykem, ta druhá prý je půvabná a ctnostná. Ta první patří mě, tu nechte být. Ano, tu práci nechte Herkulovi. Tamu dá zabrat, jakkoliv je zvyklý. Tak teď mne, pane, pěkně poslouchejte. Tu mladší, co vás k ní tak srdce táhne, si otec drží pěkně pod zámkem a žádný nápadník jí nedostane, dokud se nevdá její starší sestra, Teprve potom bude Bianka k Jeli Je-li to tak, pak jenom pane vy nám všem i mně teď pomoct můžete. Prolomte ledy, získejte tu starší, zjednejte nám všem přístup i k té mladší a šťastný vítěz vyjádří svůj dík. Chápete skvěle celou záležitost a protože jste taky nápadník, Musíte spolu s námi vyjádřit tomuto pánovi náš velký dík. A nebudu s tím nijak otálet. Na důkaz, čehož všechny dneska zvu. Připíjet budem našim zácným kráskám, jak advokáti, co se sváří spolu, a večer zasednou u společného stolu. máš nejraději. Opovaž se lhát. Sestřičko, věř mi, prosím, prosím, věř mi. Já ještě nikdy nespatřila muže, o němž bych mohla říci, to je on. Lžeš, mazánku, že je to hortenzio. Jestliže se ti líbí, sestřičko, já ti ho namluvím a bude tvůj. Takže ty radši penízky, že jo? Co takhle Grémio, s tím by se směla. Tak kvůli němu mi tak závidíš. Jen mi tak škádlíš, viď? Že mě jen škádlíš, chceš mě jen poškorpit, viď, sestřičko. Jak škorpiju, je poškorpiju, ty Už za je, co to domí vělo. Pojď, Bianko, vidíš, pláče chudinka. Pojď, hled si pěkně šití, jí si nevšímej. A ty se štyť, ty, ty důroďábelská. Proč křivdíš té, co jedním křivým slovem, jak těživ se tě ani nedotkla? To se mě právě dotklo, ale já ji... Jí... Cože i přede mnou? Dí, Bianco, dí. Tak ani to mi nedopřejete. Je vaše zlatíčko a tak se vdá, že země jednou bude stará pana, to je vám jedno, tak ji máte rád. Nemluvte <hým> na mne, jdu se vybrečet. Však já se pomstím, to si buďte jíst. Tak jako já, snad nesoužil jsem nikdo. Kdo to sem jde? Dobrý den, pane Baptisto. Dobrý den, pane Grémio. Dobrý den, pánové. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Bůh vás Pás taky. Vy prýmáte dceru, pane cnosnou a milou jménem Kateřina. Mám dceru, pane jménem Kateřina. Jsem šlechtic z Verony a slyšel jsem už tolik o té vaší dceři. Milá je prý a spanilá a laskavá, skromná a hodná, pokorná a moudrá, že jsem si dovolil, ač neohlášen, neslušně vpadnout do vašeho domu, abych ten poklad mohl spatřit sám. A toto je mé vstupné předstup, Hortenzio. Profesor hudby a matematiky, co rád by zdokonalil vaši dceru v tom, co ona jistě víc než dobře zná. Urazil bych se, kdybyste ho odmít, je z Mantovy a jmenuje se... Líčo. Líčo. Jste vítán, pane, a váš mladík tež. Pokud jde o katezinu mou dceru... To pro vás, pane, není, bohužel. Nechcete se s ní rozloučit, viďte? A nebo se vám nelíbím, snad já? Naopak, pane, říkám jen, co musím. Odkud jste, pane, smím znát vaše jméno? Petru, čo jméno mé, syn Antonia. Otec je v Itálii, dobře znám. Já ho znám, tím víc mi buďte vít. Nechte a... si něco na potom a pusťte hmm. nás, prosebníky, taky ke slovu, že vy to ale umíte vzít, háke. Hák, nehák, ne -hák, pane, jo. hlavně a tím mám. Na tenhle háček chytíte se sám, pane Baptist. Hmm. Protože pozornost, páně Petru probudila vaši přízeň a puzen podobným přáním být vám prospěšným, propůjčím vám příjemného profesora profesionálně prověřeného průpravou na univerzitě v Remeš a pro celého v latině a řečtině přinejmenším právě tak, jak prýtámhle ten se vyzná <laughs> v matematice a hudbě. Jmenuje se Kambio. Příjemněte prosím, moje služby. Tisíceré díky, díky, pane Gremio. Buďte mi vítán, milý. Kambio. Kambio. Vy však, vzácný pane, jste tu zřejmě cizí. Že jsem tak smělý, co přivádí vás k nám? To já jsem příliš troufalý a smělý, promiňte, pane. Nikdo mne tu nezná a já se chci hned tvořit vaší dceři, vaší tak půvabné a ctnostné biance. Znám rovněž vaše pevné rozhodnutí, nejdříve provdat vaši starší dceru. No. Žádám jen jediné, že budu moci, až řeknu vám své jméno a svůj rod, být jedním z jejich četných nápadníků a jako oni mít k ní volný přístup. Ježiš. Jmenuji se Lučencio a jsem z Pízy, pane pane v syn. Veliký pízan, kdo pak by ho neznal? Buďte mi vítán. Hej, kde jste kdo? Prosím, pane? Hned uveď tyhle pány k mým dcerám. Jsou to jejich učitele. Ať s nimi, prosím, zachrázejí v Lídně. Má záležitost velmi spěchá, pane. Nemohu denně jezdit na námluvy. Víte, kdo jsem, když znal jste mého otce? Zdědil jsem jeho pozemky a i mění a mám teď víc, ne míň, než měl kdy on. A tak chci vědět, jaké věno čekat, získám-li lásku vaší slečny dcery. Půlku mých pozemků, až umřu, pane, a dvacet tisíc na ruku, ale. A já jí za to věno připíšu veškeré svoje pozemky a statky. Zdědí je po mně jako vdovský podíl. Teď už jen zbývá se psat řádnou smlouvu, pěkně bod po bodu, vždyť co je psáno. Nikde však není psáno, že si vás vezme. Dost podstatný bod, nemyslíte? Tak o tohle já vůbec nemám starost, tatínku. Ona má svou hrdost, já zase svou tvrdost. Já už jí skřísnu pěkně si podám. Vezmu to nadrsno a žádné štráchy. <laughs> Jen schučí do toho a mnoho zdaru. <laughs> oh. Co pak je, Líčo? Proč jste tak bledý? Já? Hrůzou, pane, hrůzou, že se ptáte. A bude z dcery dobrá hudebnice? Spíš dobrá krysnice. S železem by si snad rozuměla. Sloutnou nikdy. Výuka narážela na překážky? A na mou hlavu, pane. Vytkl se mi, že brnká slabě. Opravil se mi prstoklad. Ručku vedl po hmatníku. Když ona zaječí, jak posedla, však já ti zabrnkám, ty prstokladé. A Narazí mi loutnu na hlavu. Chvilku tam stojím jako omráčený. Jak stál bych na pranýř, já skrz loutnu přihlouple zírám na tu kylišnici. Zatímco ona ječí dál, ty prstokáde, ty hmatní pán bych chtěl zabrnkat. A dvacet dalších nadávek hned chrlí, jedna jak druhá, jako z příručky. Čiločka ženská. Tomu říkám břink. Mám ji teď proto tisíckrát víc rád. Jak já se těším na ty naše táčky. O, neberte si to tak a pojďte se mnou. Budete učit mojí mladší dceru. Je vnímavá a ocení váš um. Půjdete s námi, signore Petručo, nebo má Kateřina přijít sem? Buďte tak laskav, pošlete ji sem. Namluvím si ji hned a pěkně s vervou. Když bude nadávat jak špaček, řeknu, že spívá půvabně jak slavíček. Když bude po mně metat blesky, řeknu, že září jako růže v rose. Když bude mlčet jako zařezaná, vychválím velmi její výřečnost a její prudce pronikavý vtip. Když řekne táhni, já jí poděkuju, jak zvala by mne, abych týden zůstal. Když mi dá košem, hnedka se zeptám, kdy budou ohlášky a když je svatba, pozor, už je tu. Drž se, Petručo. Dobrý den, Katko. To je tvoje jméno, jak se mi doneslo? To jméno, pane, je nedonošené. Jsem Kateřina. Vyřiďte to svým donašečům, ano? Jaká pak Kateřina? Katka si, kačenka milá, někdy rozkacená. Katka, co umí řádit jako kat. Pro mě si prostě Katka nebo Káča. Ta nejkrásnější Káča ze všech Káč. Teď poslouchej, ty moje kočičko, všude tě tolik chválí pro tvou mírnost, tvou cnost a krásu, pro něž není slov, že napadlo mne pojmout tě za ženu. Případný nápad hodný nápadníka. Když vás to mohlo, pane, napadnout, můžete zase hezky vypadnout. Šoupeš tu se mnou jako s nábytkem? Já šoupat s vámi, odsuňte se sám, vy trojnožko. Já. Já a trojnožka. Sedni si na mne. Na to jsem moc těžká. Nebo já na tebe? Nejsem lehká, pane. Neboj se, já tě neobtěžkám, zlato. Obtěžujete! Už mi dejte pokoj. I s postýlkou má holubičko vrků. Prosím vás, pane, aspoň nevrkejte. Ty přímo sršíš vtipem jako sršení. Dejte si, pane, pozor na žihad. Nejlepší bude, když je vytrhnem. Nevíte, kde ho mám? Kde ty ho máš? Kde vo má svůj orgán bodavý? Tak pozor pane. Já vás popíchám. A čím, čarára, čím, čím, čím? Vy jste mi ale pěkný ptáček. Jazykem. Jazykem? To mě teda podrž. Vosím jazykem na pěkného ptáčka? Fuj, jsem přece šlechtic, urozený pán. Urozený pán! Öh, že já ti jednu šlehnu? To by vás zrovna nešlechtilo, pane. Když ušlechtilý šlechtic šlehne dámu, v tu ránu je z něj hulvát bez titulu. Já nechci titul. Já chci tebe, káčo. Narost vám hřebínek. Váš erb je to? Staň se mou slepicí, ty moje káčo. A co by kapům dělal se slepicí? Tak už dost, káčo. taky selost. Mně neutečeš, máš to marné, káčo. Puste mě, pane, jdu vám na nervy. Mně? Vůbec ne. Jsi učiněný anděl. Říkali, že jsi protivná a hrubá. Byla to ovšem boha pustá lež. Neboť si jemná, rozverná a milá, na slovo skoupá, něžná jako kvě. Neumíš odmlouvat a mračit se, či pohrdavě ohrnovat nos, a s nápadníky promlouváš jen vlídně, přátelsky, mile, pokorně a skromně. Proč všichni říkají, že káča pajdá? Pomluvy pusté. Káča je jak proutek lískový, rovná štíhlá, snědolící... Jak oříšek a mm, zrovna tak je sladká. Nepajdáš, žene, ukaž mi, jak chodíš. Táhni ty šašku, poručej svým slouhům. Dost bylo řečí, přejdeme teď k věci. Tvůj otec souhlasil, že si tě vezmu. Věno je dohodnuto. Vezmu si tě, ať chceš či nechceš, káčo, budeš má. Já jsem se zrodil, abych si tě skrotil, A skáči téhle šelmy kočkovité udělal káču kočku domácí, co bude mile v jednom kuse příst. Hmm, hmm. Jde vám to dobře? Pane Petručo? Jak jinak, pane, jak jen jinak, pane. Já bych to jinak ani neuměl. A, a co ty, dceru snad se nekaboníš? A vy mi ještě můžete říct dcero? Jste, pane věru, starostlivý otec? když vdát nechcete za jednoho blázna, hulváta, sprostiáka a grobiána, který se spoleh jenom na drzost. Věc se má takhle, milý tatínku. Vy všichni jste se v káče zmýlili. Hmm. Ta její zlost je pouhá taktika. Porozuměli jsme si zkrátka. Takže v neděli se slavně oddáme. Nejdřív ho ale slavně oběsím. Petruče, slyšel Budeš slavně vyset. Ne vám to dobře, můžem se jít klouzat. Jenom klid, pánové, já si ji vezmu. Před lidmi bude vyvádět jak saň. Taková je naše tajná úmluva. Nechtějte slyšet, jak mě miluje tam ta moje kočkovitá káča. Vrhla se na mě oh, a zlíbala mne tak, že rád jsem podlehl a hned jí odpřisách, jak ona mě svou lásku. Co na to říct? Tak podejte si ruce a mnoho štěstí Petru, je vaše. Tak staň se, Amen. Jdem za svědky. Tatínku, ženo, páni, adie. Teď musím do Benátek nakoupit prstínky, šaty, všechno, jak má být. Pusinku. Jdem a těž se na neděli. Budeme mít svatbu. Oba jsme ji chtěli. se sebou hodil, to se musí nechat. Šílená transakce. Však, jak se říká, úspěšný obchod není bez rizika. Zboží, co leží, stěží, nese zisk. Máte z domů, co chtěl byste víc? Přeju jim jenom klid a lásku věrnou. S Tak klidnou ženou, páni, to je terno. Je tu však ještě vaše mladší dcera. Konečně přišla vytoužená chvíle... Jsme sousedé a já jsem přišel první... Já, Bianku, rád mám víc, než slova poví. Či než si kdo jen může představit. Nemáš jí rád jak já, ty utřinose. Tvá láska mrazí, dětku. Tvá zaspraží. Věk budí respekt, hošku. všech dám. Lásku však mládí, to vám povídám. Klid, pánové, já rozsoudím váš spor. Ne slova, ale činy rozhodnou. Ten, kdo se o Janku líp postará, dostane její ruku. Gremio, no tak, co můžete jí nabídnout? Jak víte, pane, ve městě mám dům. V něm se stříbro, zlatá habaděj, ve skříních z mám čalouny, brokáty, závěsy a vzácné látky, turecké podušky jsou samá perla, benácké krajky protkávané zlatem, cín, mosa, směť a všechno ostatní, co v domácnosti může přijít vhod. Mm -hmm. A na statku mám na dojnic. 120 volů stojí ve stájích. To všechno, bude v našem ujednání. Mám svoje léta, nač to zapírat? Umzuli zítra, bude všechno její. Když dokud žiju, bude jenom má. To jenom se vám povedlo. Teď já. Jediný syn jsem, dědic svého otce. Když dostanu já Bianku za ženu, dostane ona jako vdovský podíl tři nebo čtyři domy v Píze, Lepší, než stařec Gremio má v Padově. A k tomu pozemky, co nesou ročně, tak 2000 dukátů a víc. Sklaplo vám, vidíte, pane Gremio? 2000 ročního důchodu. Celý můj statek tolik nevináší. Nabízím navíc jeden trojstěžník, cokotví právě někde u Marsej. Ten trojstěžník vám drhne v krku. Co? Můj otec má, jak každý dobře ví, tři trojstěžníky, dvojstěžníky, dva. A dvanáct, pane. Dvanáct lehkých galér. Bude je mít. A k tomu dvakrát tolik všeho, co nabídnete, pane, vy. Já nabízím vše, co mám. A víc než mám, nemohu dát, byť sebe víc bych chtěl. Když mi ji dáte... Dám jí vše, co mám. Takže je má. Když dodržíte slib, pan Grémio je jasně poražen. Rozhodl jsem se takto, pánové. Příští neděli, jak dobře víte, se vdává moje dcera Kateřina. A další neděli si moje Bianka vezme vás. Zaručili se za vás otec. Jinak ji dostane pan Grémio. Poroučím se a díky oběd. Buďte zdrav, sousede a z tebe já strach nemám ani trošku milý hošku že by ti otec všechno dal a žil z tvých milodarů ne ne to si píš Italský lišák je to uvidíš morna tě kůže svrasklá počitá. moc trumfů nemám ale poradím si můj pán mne o to přece požádal. Domělý Lučencio obstará si domělého otce Vincencia. No to je nápad. Div se světe div. Dítě si splodí otce. Je to tak, i když to obvykle je naopak. Brnk, brnky, brnk, jen abyste to nepřebrnk v jeden brnkálku. Nebo vám zabrnká jak Kateřina? Bianka však je vyspupný školomete laskavou ochránkyní božské hudby. Pročeš mi, pane, pěkně dáte přednost? Až hodinu se hudbou potěšíme, hodinu máte na ty svoje žvásty. Vy osle jeden nedovzdělaný, nevíte ani k čemu hudba je. Vy trzoune, tak to vám neprojde. Dvojnásob křivdíte mi, pánové, když přete se, co dělat mám a kdy. Nejsem už školáček a nehodlám si ze života dělat rozvrh hodin. Budu brát lekce, jak se mi to zlíbí. A konec hádkám. Posadíme se tady. Vy si teď hleďte naladit svůj nástroj a tady s pánem budem zatím číst. Ale jen dokud nenaladím nástroj. Ať ladí, ladí. Nikdy nenaladí. Kde jsme to skončili? Tady, slečno. Hík ibat simojís, hík escigeja telus, hík steterat priamí régia celza senis. Přeložte mi to. Hík ibat, jak jsem vám už řekl. Simojís, jsem Lučencio. Hík Est, Vincencia Spízy syn. Sigejatelus, v tomto převlečení chci získat vaši lásku. Hík, steterat, A ten Lučencio, co se vám bude dvořit? Priami je můj sluha Tránio. Regia. Vydává se za mne, abychom oklamali toho starého páprdu Grémia. Madame, můj nástroj už je naladěn. Uh, ukažte. Ale, ale, nemáte pane dost vysoký tón. Plivněte si na něj, hned to půjde líp. Teď zkusím překládat já. Hik íbat si mojís, neznám neznám vás. Hík est sygeia Nevěřím vám. Hík, jste teda dpryjamí. Dejte pozor, nás neslyší. Regia, nedělejte si příliš velké naděje. Cel za senis, nezoufejte. Už jsem ho doladil. Už je to, madam. Pořád moc nízko. Nešlo by to výš? Má nízké myšlenky ten nízký chlap. Ten... Pedagog se nějak rozparádil, on si ji namlouvá. No to mě podrž. Já si tě ohlídám, ty profesorko. tomu se mi nechce uvěřit. Věřte či nevěřte, už je to tak. Musím vám věřit, jste můj učitel, jinak bych věřte, měla pochyby. Nechme však toho. Teď je řada na vás, Líčo. Uspěchám, madam. Nemějte mi za zlé páni, ty moje žerty. Myslím to jen v dobrém. Radšte nás nechat o samotě, pane. Já ve třech nerad, radši dvojhlasně. Jste puntičkář. No dobrá, počkám, pane. A nespustím tě s očí, mizero. To, aby se mi tady nespustil. Dříve, než dotknete se nástroje a osvojíte si můj prstoklad, musíme základy vám položit a naučit vás pěkně stupnice, nadno a rychle, víc než spolehlivě. Nahoru nejdřív, pak zase dolů, madam. Tady to máte, Stačí jenom číst. Stupnici přece znám už od malička. Tohle je škála zvaná Hortenziova. Dore mi fasol si do, dejte mi svou lásku nebo dosila solfa mi redo, já si asi vezmu život. Tak tohle je ta vaše stupnice. Trochu moc vystupňovaná, ne, pane? Mám radši tradičnější pojetí. Otec si přeje, slečno, abyste nechala učení a pomohla vystrojit sestru. Zítra bude svatba. Slyšíte, pánové, už musím mít. Pak nemám proč tu zůstat ani já. Na toho pedagoga si dám pozor. Vypadá, jako by se zamiloval. A jestli Bianco je ti dobrý každý, pak já jsem tady jaksi nadbytečný. Vždyť na světě jsou ještě jiné srečny. Dnes jsi měl přece pane Lučencio Petručo vzít ceru, Kateřinu, však po mém zeti jak zemby se slehla. Co to mu řeknou lidi? Jaký výsměch? Obřad je celý připraven, kněz čeká a nich nikde. To je ostuda. Co máme dělat, pane Lučencio? Ta ostuda je jenom má, jen má. Přinutil jste mě, abych dala ruku potřeštěnému bláznu Hulvátovi, co námluvy vzal stečí. Naženění má však, jak vidno, času víc než dost. Já vám říkala, že je to blázen, co za skrývá špatné vtipy. A aby jako šašek bavil svět, svede stoženských, stanoví den svatby, hostinu zařídí a se své hosty, ohlášky dá a nedodrží slib. Jenom klid, slečno. Pane, klid, jen klid. Petručo, přísahám, to myslí dobře. Někde se zdržel a nic víc v tom není. Drsný je, jistě, ale rozum má. Rád zažertuje, přesto je však čestný. A ti na oči mi nechodí. Pane, pane, novina. Tak staronovou novinu jste ještě neslyšel. Novina? Stará? Což to může být? Petručo, přichází. Co pak, to není novina? Už je tu? Ne, to ne, to zase ne, pane. Tak odžde, Biondelo. O něho přece, on jde. A kdy to bude? Až to bude, až bude stát, kde stojím já, až vy ho tu uvidíte. A proč je ta novina staro, nová? No, protože Petručosem jede v novém klobouku, ale ve starém kabátci. Kalhoty má staré, třikrát obrácené. Boty prošlapané tak, že se v nich nedá chodit. Jednu na přesku, a druhou na tkaničky. Meč celý zrezivělý. Punčochy na půl žardy. Kobylu vychrtlou a pajdavou. Sedlo prožrané odmolů třmeny každý jiný. Ned to stiženou voz kostižerem, žloutenkou pračivinou a motolicí. Lopatky jí lesou, v kříží loupe, kolena se jí podlamují. Budědlo má seževejkané ohlávku steřelou pod pěnku šestkrát nastavovanou pod ocasník sametový od dámského sedla s monogramem vyvedeným ze cvočků. A kde schází cvoček, tam to spravil špagát. Co to jen do něho vjelo? Těžko říct. Ač na parádu nikdy nehleděl. Kde je má káča? Kde je nevěstinka? Jak se má teďka? Hmm. Snad se nemračíte. A proč pak všichni na mne zíráte, jak na zlé znamení? či na zázrak. Máte dnes svatbu, jak sám dobře víte. Nejdřív jsme měli strach, že nepřijedete, a když jste přijel, zase z vás jde strach. Choďte ty hadry, vám jsou pro studu, nám trnem v oku v tento slavný den. A řekněte nám, co vás zdrželo. Proč nechal jste svou ženu dlouho čekat? Proč přišel jste tak nepodoben sobě? A proč se tím teď máme zdržovat? Což nestačí, že dodržel jsem slib, i když vše nešlo vždycky, jak jsem chtěl. Však o tom víc, až bude vhodná chvíle. Kde je má káča? Stýská se mi po ní. Čas pokročil, tak pojďme do kostela. K oltáři v tomhle ale nepůjdete. A co bych nešel? Takže nechte řeči. Bere si mě a ne ty moje šaty. Kdybych tak snadno, jak se mění šaty, mohl vyměnit se, až mě pomiluje, to bych se měl a ona pane taky. <těk> Proč ale ním mařím čas, když bych měl jít a pozdravit svou paní a spečetit ten titul polipkem? Už aby to jen bylo za námi... Janka už chce. Teď schází nám jen přízeň jejího otce. K tomu potřebujem, jak jsem vám řekl, pane pomocníka. Ať je to, kdo chce, na tom nezáleží. My už mu řekneme, co a jak má dělat. Sehraje roli a Spízy a zaručí se za vše, co jsem slíbil. Až na to, Tránio, že ten druhý učitel, jak ostříž, hlídá každičký můj krok. Bylo by lepší, myslím, vzít se tajně a ať se potom třeba zboží svět. Má Bianka bude jednou provždy moje. Krok za krokem to všechno docílíme a využijem každou svoji šanci. Ať utřenost ten dědek Grémio, i Baptista, co do všeho ho strká, i líčo, který na by si rád, tu, co můj pán ji bude milovat. Hleďme, pán Grémio, už z kostela. Utek jsem tamtud jak ze školy. Ze svatebčanů manželský je pár. Pár facek zasloužil by. Ulvát jeden, surovec, hrubo hrubosrstný chlap. Že by měl horší náturu než ona? Sám ďábel je to satanáš a čert. Ďáblice je to megera a saň? Je pouhé ve srovnání s ním. Víte, co řekl pane Lučencio, když se kněze zeptal, zda chce Kateřinu? No jasně kluci dál a zaklel tak, že úlekem kněz upustil svou Bibli. A když se schýbl, jakože jí zvedne, Ján ženich dal mu herdu dozad a kněz i z Bibli leží pod nevěstou. Necudo jeden to máš místo trestu, řve na něj ženich. A, a co nevěsta? Sásla se celá, zatímco on řval, ať je prý farářskou kouká slušně odat. Tak jsem se styděl, že jsem radši utek a všichni ostatní se hrnou za mnou. Takovou svatbu neviděl snad svět. Slyšíte muziku? Už jdou, už jdou. Už? Oni odjíždějí. Vy nezůstanete na hostinu? Vyrazit musím s ženou, než se setmí. A neptejte se, proč. Znát ten můj důvod, sám byste prosil, abych šel, ne zůstal. Vážená společnosti, dík vám všem. Byli jste svědky, jak si navždy beru tuhle svou milou, trpělivou ženu. Hodujte s chánem, pijte na mé zdraví. Já musím jít, tak buďte všichni s Bohem. Zůstaňte, prosím, aspoň na hostinu. Nejde to, vážně, ne. Já prosím taky. To slyším rád. Rád tedy zůstanete? Rád slyším, ale nerad poslouchám. Pros si, jak chceš. Jedem, jak jsem řekl. Zůstaňte, prosím. Máte-li mne rád? Grumio, koně! A tak to ne. Já nikam nejedu. Dnes ani zítra zatím se mi nechce. Támhle jsou dveře. Můžete jít, pane. Vemte si třeba nohy na ramena. Já pojedu, až budu sama chtít. Kočičko, káčo, zastrč drápky. ano. Ha, ani nápad. Co si vůbec myslíš? Tatínku žádné strachy zůstanem. A už jsou v sobě. Co jsem povídal? Pánové, ke stolu. Jen blázen ženská vyskákala, jak píská její pán. Pánové jistě rádi poslechnou. Ke stolu všichni, slyšeli jste přece. Hodujte, pijte, veselte se, páni. Utopte panenství. Ať teče víno, na množství nehleďte, ať to má říz. Má milá káča, ale půjde se mnou. Ona je má, můj majetek, mé zboží, můj dům, můj dvůr, má dola, mé pole, můj kůň, můj vůl, můj dobytek, mé všechno. A ať se někdo jenom opováží prstíčkem sáhnout na to, co je mé, či třeba téblem, překřížit mi cestu. Či dva se spolu nudit nebudou. Petručo se nám pěkně rozkatil. Pukl bych smíchy, kdyby neodešli. Ženich a nevěsta nám sice schází, leč jinak drazí, neschází nám nic. Stoly jsou plné, čeká jídlo, pití. Namísto nich a pan na namísto nevěsty si sedne Bianka. Jen ať si zvyká. Brzo vdaná bude. Už teď je vaše Lucencio. Půjdeme. aby vzal všechny schvácený kobily, vzteklý pány a neschudný cesty. Byl někdy někdo takhle zmlácený? Byl někdy někdo takhle zblácený? Padal už někdo někdy unavou jak já? Poslali mě napřed, abych zatopila, a oni přišli pětně do teplíčka. Ještě, že jsem kratší a snadno se dohřeju. A tudíž ohřeju, protože jinak by mi dávno přimrzly hrty k zubům a jazyk k patru. Hej, kurcio, kde věříš? Kdo to tu z a chrchle. Kus ledu. Nevěříš? Vles mi na záda a můžeš se jít klouzat. Rozdělej oheň, kurcio, hochu drahej. Kde jsi nechal pána s jeho novopaní, Grumio? Budou tu co vydub a proto zatop a nehas, co tě nepálí. Když se ona dopálí, hned je pro oheň na střeše. Aspoň se to říká. Tak pozor, to uvidíš. Koukej zatopit, nebo to řeknu paní, a ona už ti zatopí sama. Je zatopeno. Tak řekni, co je nového. Žausku holého. A s tebou není pořádná řeč. Koukej přiložit. Kde je kuchař? Máte uvařeno, ukliceno, vysmejčeno? Je mužstvo v gala? Všechno, mm -hmm. jak má být? Všecko, všecičko. Takže povídej. Především věz, že má kopila je schvácena a má paní taky. Jak to přijde? Ono to nepřijde. Měla záchvat z pána a spadla z koně. Tak to chodí. A dál, grumího, povídej a dál. Sjiždíme takhle z blátivého kopce. Pán rajtuje na koni svou paní. Cože? Na koni? Co je ti potom, necudo? Hm, jak k tomu přijde ten kůň? Vyprávěj si to sám. No. Kdybys mě pořád nepřerošoval... Dozvěděl by ses, jak ten kůň upadl, jak ona byla pod ním, jak tam bylo báhno, jak se ona celá zabahnila, jak on jí tam nechal kůň, ne kůň, a báhno, nebáhno jak mě se řezal, protože ten její kuň uklouz. jak ona se tím báhnem brodila, aby se mě zastala, jak on nadával, jak ona prosila, a to prosím prvně v životě, jak já řval, jak koně utekly, jak její kobila utrhla úzdu, jak já ztratil pod ocasích a další věci, hodné pozornosti, které teď ovšem upadnou v zapomnění a ty se odebereš do hrobu v takové nevědomosti, v jaké ses narodil. Podle toho je on větší rabiát než ona. To ti bůh řek. Až se vrátí, poznáte to sami. Ale nechme řečí. Honem, ať je tu Nathan, Josef, Mikuláš, Filip, Walter, Pepa Piškota a ostatní. Jsou všichni připraveni? Jsou, jsou. No tak je zavolej. Hej, kde jste kdo? Máte jít naproti pánovi a pozdravit se s paní. Jsou k nám hosti, Grumio. Zdravím tě, Grumio, zdar. Jak se vede, starouši? Hosti jdou život, kde. zdravím tě, zdar. A jak se vede? Myslím, že jsme se pozdravili přímo do Sita. A teď, mládenci, moji načínčaní, je všechno připraveno? Už se blíží pán a paní. Vše připraveno, Grumio. Jak moc jsou blízko? Red budou tady. Už slezají z koně. A ne, abyste... Koumové! Bytomci, blbouni, a sakra, duchce, ticho! Už je slyšet, pán? Kde jsou ti pacholci, co? To si mám snad přidržet třmen a odvést koně sám. Kde je Natan, Gregor, Josef, Filip? Zde, pane. Tady, pane. K službám, pane. Zde, pane. Tady, pane. K službám, pane. Sebránka, flákačůste, blbouni. To má být služba, úcta, povinnost... Kde je ten vůl, co jsem ho poslal napřed? Je zde, pane, myslíte-li ovšem mne. Ty hovado, ty hlavodubová! Neřekl jsem, abys nám nečekal v parku a tuhle bandu lumpů přivez taky? Na si ještě zapošíval kabát... Gabriel dával boty do pucu. Petr si černil klobouk loučí, pane. Walter zas neměl pochvu na dýce. Jen Adam s Jeffem vypadali slušně. Ostatní všichni jako hastroši. Tady je máte, hezčí nebudou. Večeři, holomci, a ať to lítá. Ano, pane. Jistě, pane. Jak je na libost? Už většíme, pane. Kam poděla se svoboděnka moje? Kde jsou ty časy, kdy jsem byl mlad? Posaď se, káčo. Kde to vázne, co? Tak hoďte sebou. Co jsem radší, káčo? O ty zoud, tak bude to. Byl jednou jeden hříšnej měch, co s jeptiškou to všecko stih. Jo, s jeptiškou. Nech toho, troubo, utrhneš mi nohu. Tu druhou zouvej s citem, idiotem. Au. Jenom klid, pane, udělal to nerad. pytomecí jeden, proč mu plantaj uši? Sedni si, káčo, musíš už mít hlát. A díku vzdání řekneš ty, ne já. Skopový, že by... Ano, prosím, pane. Zas všechno připálili darebáci! Kuchaře, Honem, kde je prevít Co mi to servírujou? Hovada, když vědí, že to nesnáším. Pryč s tím, odneste míši, talíře a všechno. Pytomci, tupci, blbci, bez On Odmlouvat budeš? Já tě naučím. Nerozčilujte se tak, manželi. To maso bylo dobré, nač ten křik? Povídám, káčo, bylo spálené, což doktoři mi přísně zakázali. Dráždí to žluč a plodí samou zlobu. Radši se budem oba pěkně postit, protože hněváme se oba snadno i bez kupy spáleného masa. Zítra vše napravíme, to mi věř. Dnes v noci ale budem držet půst. Pojď do ložnice, svatební noc čeká. náže ostří mosti, řve na ní nadává a sakuruje. Až chodinka je z toho celá pryč, jenom tam sedí jako omráčená. Honem pryč jde sem, zachraň se kdo můžeš. <laughs> tak jsem se chytře ujal nad ní vlády a dojdu doufám k jíženého cíle. Můj dravec musí přece trpět hlady, jinak by nešel na mé návnady. Nedám jí najíst, dokud neskrotne. A ještě jiný recept na to mám. Budu svou káču pěkně mořit bděním, jak je strábači v spodné káně, až naučí se respektovat pána. Dnes nejedla a nebude jíst zítra, nespala včera, nebude spát dnes. Jak prvé maso skritizuju postel, pokrývky, polštáře a prostěradla, rozházím položnici do všech stran a budu předstírat, že tenhle vyrvál vznikí jenom z péče, kterou oni mám. V důsledku toho bude v noci bdít a jaký jí klesne hlava, začnu zase a budu řvát a láteřit a klít, že celičkou noc nezamouří oka. Tak umořím ji samoupéčí oni, až zdravce bude mírná holubička a rozplyne se její vzteklý vzdor. A víte-li snad líp jak na megeru, já poslechnu vás ve všem na mou věru. Chcete mi snad říct, Líčo, že slečně Biance se líbí někdo víc než já? Dává mi jasně najevo svou přízeň. Jestli mi nevěříte, počkejte chvíli a uslyšíte sám tu jeho lekci. Jak pokračuje vaše studium? A co to vlastně spolučteme, pane? Umění milovat, mé náboženství. Tak náboženství nebo umění? Obojí, slečno, když jste u mne vy. No to je lekce. Doufám, že i pro vás. Nebo snad chcete ještě přísát, že vaše Bianka miluje jen vás? Ó, láska proradná, o zrádné ženství. K nevíře je to jejich náboženství. Líčo, nejsem žádný líčo a žádný muzikant. A stydím se, že jsem ten tiátr hrál pro ženskou, která dá košem pánovi jak já... A vezme závděk s prostým tajtrlíkem. Vězte, že jmenuji se Hortenzio. Často jsem slyšel, pane Hortenzio, o vaší oddanosti slečně Biance. A protože jsem poznal, jak je zrádná, tak chcete-li, zřeknu se jí též. A už se líbají. No to je neslychané. Zde je má ruka, pane Lučencio. Já tímto přísahám, že jsem s ní skončil. Té potvory se jednou provždy zříkám, neb není hodna přízně, kterou jsem mi, tak pošetil ráčil zahrnout. Já přísahám, že si ji nevezmu, byť sebe víc by prosila a chtěla. Hmm. Jak chlípně se teď na něj lepí fůj. Já splním přísahu a do tří dnů si vezmu jednu zazobanou vdovu, co uhání ne tak, jak já se štval, za touhle lehkou, namyšlenou holkou. Mějte se dobře, pane Lucencio. Od této chvíle ženská laskavost, ne ženská krása, obloudí mé srdce. Když při vás štěstí bude jak dnes stát, můžete, slečno, neby děkovat. Nachytal jsem vás tadyhle s tím pánem. A zřekl se vás spolu s Hortenziem. Oba dva zřekli? Říkáš to jen tak. Oba dva. Líča máme skrku. Ten má teď v pácu bujnou vdovičku. Tak dichtivou, že do dvou dnů jsou svoji. Kéž si s ní užije. Však on ji zkrotí. To si jen myslí. Už to studuje. Prosím tě, studovat? Jak skrotit ženskou? Ta škola je a učí se tam divy. Petrůčo, mistr nadmistr, ji vede. ty si skrotí, že jak kočka přede. Máme ho, pane. Koukám a koukám, oči si málen vykoukám a nic. Až najednou, jak anděl z nebesy to šine z kopce přesně to, co chceme. Kdo to je, Biondelo? Důstojně oháknutý a jak se nese. No, zkrátka, otec. Otec každým soulem. No dobře, otec. Co s ním, jo? Jestli mi uvěří vše, co mu řeknu, udělám z něho pana Vincencia. Lepšího, věřte, nežli je ten pravý. Pan Baptista pak dostane svůj úpis. Ustupte stranou. Promluvím s ním sám. Buďte zdrav, pane. Napodobně, pane. Zdržíte se tu, nebo jdete dál. Týden dva zůstanu a pak jdu dál, až do Říma a snad i Tripolisu dáli bůh. Odkud račte, pane, být? Z Mantovi. Z Mantovi? No to snad ne. Vám nezáleží, pane, na životě? Na životě? Co se děje? Mluvte, pane. Kdo přijde z Mantovi sem do Padovi, toho tu čeká smrt. A víte proč? Přikázal to náš dolže pohádce s tím vaším. A vaše lodě drží v benátkách. Neznáte nejspíš tenhle přísný výnos jen proto, že jste dorazil až teď. No to jsou velmi špatné zprávy, pane. Navíc mám sebou směnky z Florencie, které jsem si chtěl tady proplatit. Něco vám poradím, když dovolíte. Byl jste už někdy v Píze, milý pane? Znám dobře město dobrých měšťanů. Jistého pana Vincencia znáte? Žen podle jména, osobně však ne slovutný muž a velmi bohatý. Je to můj otec, pane. Věřil byste, že jste mu v něčem hodně podoben? Jak vejce vejci vypat oka. Už kvůli němu vám chci, pane, pomoct. A v téhle nouzi zachránit vám život. Můžete, myslím, nebyděkovat, že vypadáte skoro jako on. Teď ochrání vás jeho dobrá pověst a můj dům vám budiš vlídným útulkem. Až do smrti vám budu vděčný, pane. Zachránil jste mi svobodu a život. Tak pojďte, hned se dáme do toho. A mimochodem, to byste měl vědět, Otec má za mnou každou chvíli přijet, svatební smlouvu stvrdit mezi mnou a Biankou, dcerou pana Baptisty. Do všeho vás postupně zasvětím. Jdem. Jste teď můj otec a já váš syn. Já hladím řu a padám nevyspáním. Rvaní mám místo spaní k jídlu řev. A co je horší než ta věčná trýzeň, on to vše dělá z předstírané péče, jako by jídlo nebo spánek mohly způsobit smrt či újmu na zdraví. Grumio, prosím, přines něco k jídlu. Je jedno co, jen ať se to dá jíst. Co takhle telecí nožičku, madam? Nožičku. Skvěle, už se těším sem s ní. Nožička by vám mohla pohnout žlučí. Držtková polívka by přišla vhod. Držtkovou polévku já zbožňuju. No, když já nevím, plodí taky vstek. Co takhle hovězí a s trochou křenu? Hovězí s křenem, to je přímo báseň. Křen je moc silný, rozčilil by vás. Tak hovězí a bez křenu jen tak. A tak to ne. Buď sníte i ten křen, anebo rozlučte se s hovězí. Jedno, či druhé, nebo obojí. Co takhle křen a bez hovězího? Ty šašku, ty lumpe, podvodníku jeden. Tvých blbých řečí se moc nenají. Mor na tebe a na vás, na všechny, co máte radost mého utrpení. Nechoď mi na oči, ty pravíte. Proč pak mé káčátko tak smutně kouká? Jak pak se máte, madam? Já se nemám. Nemám nic k jídlu, Hortensio. Hlavu vzhůru, Káčo. Podívej, jak jsem si dal záležet a připravil ti sám tu pečení. Taková peče zaslouží si dík. Ty nezekneš mi nic? Když nic, tak nic. Všechna má snaha byla tedy na nic. Odneste to? Ne, prosím, nechte mi to. I sebe menší služba zaslouží si dík. Poděkuj, nebo nedostaneš nic? Děkuju, Pane. Stýjte se, pane Petručo, no tohle. Budu vám dělat společnost, má paní. Všechno jísněs a áhonem hortenzio. Jen chutě do toho má, kočičko. Je rychle lásko, neboť v zápětí se navrátíme do otcova domu. A s parádou, že neviděl svět. Krejčí už čeká, jídla bylo dost. Udělá z tebe oslnivý skvos. Tak ukaž, Krejčí, ať se podíváme. Co vy tu chcete, pane? Tady je klobouk, co jste objednal. Co? Tenhle kastrol? Hrnec ze sametu? Ohavné monstrum, neforemná hučka, z zmetek, tretka, cetka, fuj! Pryč s tím a přines něco většího. Mně stačí tenhle. To se dneska nosí a jemné dámy nosí ještě menší. Až budeš jemná, tak ho nos dřív nesmíš. No to si počkáme. Ale mluvit smím. A taky budu. Nejsem dítě pane. I lepší, než jste vy mne vyslechli. A nechcete-li, zacpěte si uši. Ulevit musím slovy svému srdci, nebo mi srdce pukne zlostí A proto budu mluvit bez zábran, svobodně, volně, jak já chci. Máš pravdu. Nebudeš nosit puding ze sametu, takový šmejt a nedomrlé nic. Líbí se mi, že se ti nelíbí. Komu se nelíbí? Mně se moc líbí a já ho chci. A řekla jsem a dost. Slyšel si Ten klobouk pryč. Jak je ctěná libost. A teď roubu. Krejčí, roubu, honem. Zde, pane, v tom můžeš leda na maškarní ples. Tohle, že je rukávec, spíš kanon. Ten krejčí si z nás střílí. Vezme nůžky a bum a bác a fik a šmik a je to. Pak vznikne tahle. Prostíhaná hrůza, krucinál, krejčí, co má tohle být? O klobou přišla, přijde o šaty. Přál jste si, abych si dal záležet a podržel se nejnovější módy. Sprznil jste podle nejnovější módy a o to se tě nikdo neprosil. máš sice ti to hodím na hlavu. Já lepší šaty ještě neviděla. Ušité s citem vkusně a ten střih. To chcete, aby chodila jak hastroš? Prý chcete, aby chodila jak hastroš? No to je drzost žeš ty náprstku, nicko a nitko nenavlečená, Krejčovská míro podvyživená. Ty půl lokte, ty lokte, ty coule, ty komáre, ty do do cvrčku, takhle mi odmlouvat v mém vlastním domě. Zmys od střižku, ty hadříku, ty zbytku, nebo tě přeměřím tvým vlastním loktem, že budeš proklínat svou troufalost. Radši hned přiznej, že jsi ty šaty zkazil. V tom se pán ráčí mílit. Šaty jsou ušité přesně podle objednávky. Gr Jasné pokyny. Já mu dal látku, žádné pokyny. A jak jste si je přál mít ušité? Jehlou a nití, ku podivu, pane. Poručil jste si přece taky střih. Příště víc stříhej ušima ty lháři. mi, pane, jak bych je měl stříhnout. Řeči jednu stříhnu, hubo rozstřížená? V obědnávce to stojí černé na bílé. Tak ono to tam stojí. No tačte. Dámské šaty. Výstřih hluboký. Střih a výstřih, pane, to je jeho. Neřek jsem výstřih, pak hluboký. Řek jsem jen dámské šaty. Čti dál. Zadu nabírané, vpředu. Slyšíte? Co nabere vzadu, to chce zabrat vpředu. Rukáv nabíraný. Pořád by nabíral. Řekl jsem dva rukávy, madam není jednoruká. Je mě prostříhaný? A tady to máme. Omyl pane, omyl, řekl jsem jen ne Řek Řekl je mě prostříhaný. Přišiju ti na míru pár facek, uvidíš začet toho loket. Ten loket je jeho, radši ho bý, hlava nehlava. Zkrátka a dobře ty šaty nechci, ať se pan mistr kouká polepšit. Hortenzio řekni mu, že účet zaplatím. Nech řečí, vezmi róbu, mys a honem. Nevadí, káčo, pojedeme k vám i v těhle prostých obnožených šatech. Vždyť tělu dává cenu jenom duch a jako slunce z černočerných mračen tak záříctnost i z roztrhaných šatů. Což sojka je snad lepší nežli skřivan jen protože má barevnější peří. Ty nejsi, káčo, věř mi o nic horší, když na sobě máš odrbané šaty. Je-li ti hanba, sveď to klidně na mě. Hlavně buď dobré mysli. Ještě dnes jsme u vás a budem hodovat a slavit. Grumio, pane, zavolej všechny, hnedka vyrazíme. Je právě tuším něco kolem sedmé a do oběda jsme tam co bydub. Promiňte, choti jsou už skoro dvě. Můžem to stihnout nejdřív do večeře. Jednou jsem řekl, že vyrazíme v sedm. Cokoliv řeknu, dělám nebo chci, ty musíš pořád prosazovat svou. No dobře, dneska nikam nejedem. A pojedem, až bude tolik hodin, kolik já sakra řeknu, že má být. Tak, Biondelo, koukej všechno dělat, jak jsem řekl, tento pán je Vincencio, pamatuj. Cože, Tránejo? Jistě, šefe. A Baptisto by všechno vyřídil? Jo, že pan otec je teď v Benátkách a vy, že čekáte ho dneska v Padově. To řekl moc chytře. Tumáš, kup si pivo. Pan Baptista, tak začínáme, pane. Pan — Baptista, jak na zavolanou. To je ten pán, co jsem vám o něm říkal. Teď musíte se za mne zaručit, otče, ať dám mi dceru za manželku. — Jen ne tak z hurta, synku. Když dorazil jsem do Padovi, pane, abych tu vymáhal své pohledávky, můj syn mi řekl o hlubokém citu, jenž spojuje ho s vaší slečnou dcerou. V úvahu vzal jsem vaši skvělou pověst, lásku již můj syn chová k vaší dceři a ona k němu. Rozhodl jsem se průchodu jejich citů nebránit a dát jim, co by milující otec... Své požehnání. Snad nebude to troufalost, když řeknu, že se mi, pane, vaše přímost líbí. A proto stačí, řeknete-li, že k synovi zachováte se jak otec, to jest, že dceři dáte slušný podíl a vše je hotovo. Nepnamou mou věru, váš syn má souhlas vzít si moji dceru. Děkuji, pane, dík. Kde budou zásnuby? Kde stvrdíme vše právoplatnou s blouvou? V mém domě ne, i stěny mají uši a já mám hodně sluhů. Tak třeba u mne nevadí vám to. Tam bydlí i můj otec a tam dnes večer všechno v klidu dohodnem. Pane Lucencio, co pak je Biondelo? Baptistu jsme zmákli. Právě mluví s falešným tatínkem o falešným synovi. A co? Starý farář od svatého Lukáše je vám kdykoliv k dispozici. A co z toho? Zatímco smolejte svý falešný právní záruky. Seberte faráře, notáře, dva hodnověrní svědky a honem s Biankou do kostela. A jestli tohle nechcete, tak nemám už co říct. Snad jen, že z toho děvčete nezbude pro vás nic. Počkej, Biondelo. Nemám čas, pane. To jsem vám znal jednu děvčici, co šla na zahrádku pro Petržel na nádivku do králíka, no a cestou se jí zachtělo se vdát. Tak se vdala. Udělejte to taky tak a buďte s Bohem, pane. Musím ještě skočit za farářem, aby byl připraven, až vy budete připraven úředně připravit svou panu o panenství. A proč pak ne, když ona bude svolná? Určitě bude, není důvod váhat. Děj se, co dějí, já teď půjdu za ní. Při troše štěstí bude z ní má paní. Je nám to ale měsíček, dnes svítí. Měsíček? Slunce? Žádný měsíc není. Řekl jsem, že jasně svítí měsíček. Já ale vím, že jasně svítí slunce. Při synovi mé matky, což jsem já, měsíc, anebo třeba kometa, buď bude svítit to, co říkám já, anebo nejdem k vašim. Hortenzio, koně zpátky! A ona odmlouvá a odmlouvá. Řekněte mu, co chce. Sice nepojedem. Když už jsme tady, jeďte prosím dál. Ech. Ať svítí jenom to, co chcete, pane. Kometa, měsíc, řeknete-li svíčka, tak na nebi já budu vidět svíčku. Povídám měsíc. Měsíc je to, měsíc. Lžeš, boží slunce je to, podívej. Kápl jste božskou, boží slunce je to. Čím vy to nazvete, tím to bude. A tak to budu vidět taky já. Petru, čo, jedem? Vyhráli jsme přece. I voda přece vždycky teče z kopce a není proč se tomu vzpouzet. Jedem. Teď ale ticho někdo přichází. Jdu správně do Padovy, milý pane. Dobrý den, slečno. Kam pak takhle z rána? Jen řekni, káčo, viděla jsi už někdy tak mladou a přelíbeznou dívku? Pane. Lilie s růží přousevějí v její tváři. Dvě hvězd, kdy zdobilo víc nebesa, než tyhle oči, tuhle božskou tvář? Líbezná, Pano, vítej, dobrý den. Pane! Pěškáčov, na krásná líčka. Mm, šílenství je to dělat pannu z pána. Pano, krásko, růžolící. Odkud jdeš? Řekni, poupátko, a kam? O, oh, šťastní rodičové, to je dítě. A šťastný muž, co jednou uloží tě, úradkem nebe, k sobě do postele. Není ti něco, moje milá káčo? Tohle je přece pán a žádná pana. Vrásčitý vetchý seschlý starý pán. Promiňte, dědečku, mám chabý zrak. A navíc jsem tak oslněna sluncem, že vše se mi zdá zelené a mladé. Teď vidím, že jste úctyhodný kmet a omlouvám se za svou pošetilost. Nemůže za to, starý dobrý pane. A máme-li snad cestu společnou, tak vaše společnost nám bude ctí. Vážený pane, rozverná má dívko, vyvedli jste mne nejdřív trochu z míry. Vincencio je jméno mé, jsem spízy. A jedu dopadovi za svým synem, již delší dobu jsem ho neviděl. Jakže se jí jmenuje? Sim Lučencio. To je mi ale šťastná náhoda. Teď podle zákona i pro váš věk vás mohu nazvat milujícím otcem. Sestra mé ženy, téhle mladé paní, si právě vzala lučenci pane. Už je to tak a truchlit není proč. Zvážené rodiny je vaše snacha. Věno má bohaté a k tomu všechno, co má mít žena vznešeného pána. Nejdřív vás obejmu, můj Vincencio, a potom vzhůru s Zalučenciem. Bude mít radost, až vás uvidí. Mluvíte pravdu, nebo je to žert? Jímž jete často pocestné, aby vám čas pak lépe ubíhal. ujištuji vás, otče, je to tak. Jen pojďte s námi a přesvědčte se sám, když pro jeden žert... Nechcete nám věřit. To byla škola, milý Petručo. Jdu za svou vdovou. Kdyby spichala, vím, že si s ní hned a rázně poradím. Hey! to tam buší, to nám chcete vyrazit vrata, nebo co? Je signor Lučenc, je doma pane. Doma je, ale ne pro vás. Co kdybych mu nabít 100 nebo 200 zlatých, To už by pro mě doma byl? Peníze si strčte za klobouk, pane. Nebude je potřebovat, dokud budu živ. Hej, vítám na nahoře. Zanechte laškování a vyřiďte Lučenciovi, že přijel jeho otec z Pízi a přál by si s ním mluvit. Žež jeho otec přijel z Mantovi a právě se na vás kouká z okna. To. Vy jste jeho otec? Vždyť, Stěpane, aspoň to tvrdí jeho matka. <laughs> A já nemám důvod jí nevěřit. Tak jsem je oba viděl v kostele. Dej jim, pámbu, klidnou plavbu. No to snad ne. Starý pán osobně, pan Vincencio, tak to je konec. Jsme ztraceni? No tak jen pojď, šibeničníku. A mohl bych si to rozmyslet? Na to mám právo, ne? Povídám, pojď sem, výtečníku. Pane, nikdy jsem vás neviděl. Cože, ty Lumpe. Ty jsi nikdy neviděl otce svého pána Vincencia? Vymyslíte, myslím, našeho starého dobrého pána Vincencia. Tak toho znám. Tamhle sedí vás okna. Já ti dám díva z okna. Au, au, po pomoc pomoc Kde jste kdo? ten šílenec mě chce zavraždit! pomoc synu, pomoc pane Baptisto! Pane Grémio! Kdo jste, pane, že si troufáte být mého sluhu? Já? A kdo jste? Tránio! Stůjte při ne nesmrtelní bozi. Jak se nám to vyšvih, šviják, Hedvábný kabát, kalhoty ze sametu, purpurový páš, a místo klobouku třípatrové monstrum. To je můj konec, jsem na mizině. Já doma šetřím každý krejcar a sím se sluhou, takhle utrácejí na univerzitě. Co vlastně chce ten člověk? Člověk by řekl slušný starý pán a ejhle mluví jako blázen. Co je vám do toho, pane, že jsem samá perla a samé zlato? Díky tatínkovi si to mohu dovolit. Tvoj tatínek látá plachty někde u Bergama, ty lumpe. Ale to se mýlíte, pane. Vy se mýlíte. Znáte jeho jméno? Jak bych ho nezdal. Tránio je to. Vychoval jsem ho. Přišel k nám do domu, když byli tři. Proč, ty šílenče a blázné Lučencio je to? Jediný syn Vincencia a dědic všech mých pozemků a statků. si ho říkáš? Zavraždili svého pána? Chopte se ho! Rozkazují vám jménem vody. Zavolejte strážníka, ať tohohle šílence odvede do vězení. Já? A do vězení! Dejte si pozor, pane Baptisto, abyste nenaletěl nějakému podvodníkovi. Skoro bych přísahal, že tohle je pravý pan Vinčenci. Tak přísahejte doopravdy! To nemůžu, jistě to zas nevím. Chcete snad tvrdit, že já nejsem Lucencio? Jste signor Lucencio, jak bych to nevěděl? Zavraždili mého syna! Odveďte to senilního starce do vězení s ním! Tak ale tupit, cizince! Zvrhlici jste, darepáci, hulváci a lutři. Otče, otče, odpustte, otče. Žije, můj syn žije. Odpustte, otče. A co jsi vyvedla ty? Kde pak je Lucencio? To jsem já, já Lucencio, Vincenciův syn, co oženil se s vaší dcerou Biankou, dřív než jste mohl prohlédnout náš trik. Oh. Všechny nás tu bodili jen za nos. Kde je ten lump, ten lotertrán, Já mu dám, tak si dáme nevyskakovat. Což tohle není učitel cambion Byl, než v Lučenci, já se nám proměnil. Za tenhle zázrak může jenom láska. To zlásky z pána, stal se pouhý sluha, a ze sluhy za zlásky stal se pán, až nakonec jsem šťastně spočinul v přístavu všech svých vytoužených snů. Trány odělal vše jen na můj poput. A tak mu, otče, prosím, odpustte. Za to, že posílal mne do vězení, chci toho Lotra roztrhnout jak hada. Vzal jste si, pane, pokud vím, mou dceru. A já vám k tomu nedal svolení. Jen žádné strachy, pane, to se zpráví. S tím lumpem si to jdu teď vyřídit. A já zase s těmi, co jsem jim byl prosmích. Neboj se, Bianko. Však on si dá říct. A já jsem utřel nos. Co na platinu? Se všemi půjdu aspoň na hostinu. Pojďme se podívat, jak tohle skončí. Pusinku, prosím, káčo. Potom půjdem. Uprostřed ulice? Co na to lidi? Ty se snad za mne stydíš, nebo co? Pán Bůh, raň! Proč se líbat před lidmi? Tak jedem zase domů. Koně, rychle! Tak dobře. Polibek a zůstanem. Tak je to dobře. Káča moje milá pozdě však přece všechno pochopila. Konečně ladí rozladěné tóny, utichl každý svár a přišel čas zasmát se všemu, co jsme přestáli. Obejmi mého otce, moje Bianco, já stejně vroucně obejmu pak tvého. Petrůčo, bratře, sestro Kateřino a Hortenzio s milující vdovou, vítejte všichni, pohoštění čeká. Prosím vás, pěkně posaďte se všichni. Jeste a pijte jen co hrdlo ráčí. Už zase jíst a pít a jíst a pít. My v Padově jsme vždycky strašně milí. <laughs> Vy v Padově jste všichni milí. Strašně Psal bych si strašně, aby to tak bylo. <laughs> <laughs> tak se mi zdá, že tady trochu straší. <laughs> Nechcete snad říct, že jsem strašidl. <laughs> to, to, to! vtip, však já bych to řekl jinak. Tady váš Hortenzio má z vás strach. Co takhle zamést před svým vlastním prahem? Takhle mne spražit. Co si s vámi počnu? On s ní chce počít. To si mám dát líby, jen ať to zkusí, když to dokáže. Já přijímám počít. Hortenzio, slyšíš? <tějí> nechám tě v tom, příteli můj blík. <tějí> váš chod se vyzná. Polibte ho za to. Že by měl zamést před svým vlastním prahem, Promiňte, prosím, žádám vysvětlení. Váš muž má doma saň, ten dárek z nebe. A mého muže soudí podle sebe. <laughs> to jsem tím myslela, tak je to prosté. Spíš sprosté. Správně, myslela jsem vás. Sprostota Ráda s prostým slovem hází? Jen do ní, káčo. Nedej se vdovičko. Sto zlatých na to, že ji položí. Tak moment, od toho jsem tady já. Když od toho, tak do toho a schodí. Co říká Gremi o těm vtipným hlavám? Že mají rohy z ostrovky vtipu, pane. Jen pozor, pane, na ty hlavolami. Abyste z rohů neměl parohy. Nevíš <laughs> to, se nám probudila. Jen žádné strach. Pane, už spím. Vy jste si začala s tím trefováním. Já bych se rád teď slečno trefil do vás. Na tohle vějíčku vám nesednu. Jsem přelétavá. Chyťte si mne, pane. Vy páně také, když to snědnete. A je pryč. Pěkný ptáček. Jak jste to schytal, když jste ho chytal, Tránio? zdraví. všem, co nechytili ptáčka. Já hnal se za ní jako za kořistí, jen abych aportoval svému pánu. Moc trefný příměr, ale jinak pod psa. To vy jste, pane ptáčka, honil sám. Ale ten ptáček je teď na vás pes. Tránio, zdá se jak Petruča. Tránio, díky za kousavý vtip. Co pak nám na to řekne Petručo? Ten vtip mne trochu... Už kráv přiznávám, však odrazil se potom jako šíp. A vsadím se, že zasáhl vás oba. Z toho se nevykroučiš, Petručo? Nejhorší saňmař uznej, domaty. <laughs> <laughs> Říkám, že ne, a chci to dokázat. Ať každý z nás teď pošle pro svou ženu a vyzkoušíme jejich poslušnost. Ten, jehož žena přijde hned a ráda. Vyhraje sázku, kterou určíme. Jsem pro. A výše sásky? 20 zlatých. Takovou sumu bych snad vsadil na psa. Svou ženu, páni, cením o dost výš. Sto zlatých tedy? Platí. Ujednáno. Kdo začne? Já. Běž, Biondelo, a vzkaž své paní, že má i hned přijít ke mně. Už běžím, pane. Půjdu s tebou na půl. To se mám půlit o svou polovičku. Ne, ne, ne, pane, já bych radši sám. Ale ne. <laughs> má paní, pane, vzkazuje, že nemá čas a nemůže k vám přijít. Že nemá čas, to má být odpověď. A celkem slušná, pane, modlete se, ať vaše žena nevzkáže vám horší. <laughs> Doufám, že lepší. Teď jdi, Biondelo, a přiveď sem mou ženu, že ji prosím. Jaké pak prošení? Ať kouká přijít. Na tu tvou prozby platit nebudou. <laughs> Biondelo, mluv. Ne. Kde máš moji ženu? Na tohle přívám, pane neskočí. Řekla, že máte přijít za ní sám. Čím dál, tím hůř. On prý má přijít sám. Ta neslíchaná zatvrzelá drzost. Grumio, chlape, ano, pane. běž hned za svou paní a přikaší, ať ke mně přijde. Vím, jak ti odpoví. Jak? Nepřijde. Nepřijde, nepřijde. Co nadělám? Já nevěřím svým očím, Kateřina. Tady jsem, pane. Co si račte přát? Kde je tvá sestra, schotí Hortenzia? Povídají si u krbu, můj pane. Tak je sem přiveď. Nebudou-li chtít, tak žádné štráchy. Naženě jsem byčem. Už ať jsou tady, u svých manželů. No to je zázrak. Učiněný zázrak. Tepr se ukáže, co nám z něj vzejde. Co by z něj vzešlo? Mír a klid a láska, respekt a řád a svrchovaná vláda. Zkrátka, a dobře čeká nás jen štěstí. Ať požehná ti nebe, Petručo. Sásku si vyhrál ty a k tomu já ti přidám ještě 20 tisíc zlatých, A já tu sásku hodlám vyhrát znova. Dokážu znova její novou ctnost a poslušnost a oddanost a lásku. Hle, přichází a vaše vzpůrné ženy vleče jak vězně vlastní výmluvnosti. Ten čepec, káčo, nesluší ti pranic. Odhoď to, monstrum, rozdupej ho, prosím. Když je to tvoje přání, pane můj? Bude to důvod ke vzdychům a pláče. Až jednou taky takhle zhloupnu. Bláznovství je to. Žádná poslušnost. Takéž bys jen byla blázen jako ona. Ta tvoje zcela nebláznivá moudrost mě od večeře přišla na sto zlatých. Blázen si ty, když sázíš na mou hloupost. Jen řekni, káčo, těmhle spupným ženám, co je to úcta k manželu a pánu? Jděte s tím k čertu, to má být snad vtip. Do toho, káčo, začni nejdřív souhle. Už rozjasni své zamračené čelo a přestaň s očí metat blesky hněvu na svého krále, knížete a pána. Zlost nesluší ti ani v nejmenším, jako mráz květy pustoší tvou krásu. Tvou pověst ničí, jako vychrpoupě. Tvůj manžel je tvůj pán, tvůj král, tvůj život a vladař tvůj, tvůj hospodář, tvá hlava. To on se pořád o tebe jen stará. riskuje život na moři i na souši. Zná noční bouře, třesku tým ráz snáší, když ty si hovíš v bezpečí a teple. Odplatou za to? Je mu tvoje láska, tvá něžná krása, milá poslušnost, pakatel pouhý za tak velký dluh. Čím poddaný je králi povinen, tu povinnost má žena k manželovi. A když je vzporná, vzdorná, samý truc, mrzutá, zatrpklá a neposlušná, což není z ní pak hašteřivá štěkna, zrádkyně podlá předobrého pána. Stydím se za ženy, co hloupě válčí, když měli by spíš snažně prosit o mír, co panovačně prosazují svou, když slásky plnou péčí mají sloužit. Proč máme něžná, slabá, hebká těla, co neunesou kruté strázně světa, než aby něha, co nám tolik sluší, Zdobila také naši ženskou duši. Já byla drzá, spupná jako vy. Zlost zlostí splácela a slovo slovem. Však tahle kopí jsou jen pouhá třtina. Když ze všech sil svou sílu předstíráme, je to jen slabost. Nejsme, co se zdáme. Poslušná skromnost je spíš hodna ženy. Skroďte svou píchu. K ničemu vám není. Mám to ale ženu. Prosím pusu, káču. To jsou mi věci. Dojetím až pláču. Jak libě znějí slova poslušnosti. Jak hrozně skřípou slova ženské zlosti. Pojď, káčot do postele už je čas. Ženatí jsme teď všichni tři, však z vás já jediný dnes odnáším si cenu. S tou sáskou vyhrál jsem i hodnou ženu.